Allaho je izba, Allaho je izba internet stranica minbe so nemak abbi ya ilahi rajian in shini daraba ul <tries> hadhihi sabili ad'u wa wafut mum ya qozivan allah subhanahu inu siyasdolsa sja ينكر فعالين الله من المشركين اسلامسكا انترنت في الربا منكم ام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 islamska internet stranica Minber Allahu akbar tehdihi wal min al qur'an was sunnah nastalhim tariq al haq wal nastavljamo i... sa predavanjima iz usulifika sljedeća oblast ili dio koji je usko vezan sa onim što smo o čemu smo govorili jeste teklif, odnosno obvezivanje u islamu taklif dobro to je arapska riječ ja je spominjem ovako obvezivanje klif, odnosno obvezivanje, njegova definicija je traženje da se izvrši ono što zakonodavac traži. Znači, traženje da se izvrši ono što je zakonodavac naredio ili što traži od ljudi da da se izvrši. Kao što je naredba, kao što je nešto što je lijepo, mustehab, ili ovaj nešto što je dozvoljeno. Da bi čovjek bio obvezan i da bi bio obveznik odnosno mu u islamu, postaju se neki uslove Mi ćemo te uslove podijeliti na uslove koji se vežu za sam postupak i uslove koji se vežu za samog njega kao činjevaca, odnosno obveznika. Što se tiče uslova koji se vežu za postupak, znači da bi određeno dijelo bilo obavezno, mora ispuniti sljedeće uslove. Prvo, da to dijelo ne, ne bude već urađeno. Da ne postoji to dijelo. Nije dozvoljno tražiti od čovjeka da uradi... Niti od mudrosti Allaha da traži djelo koje čovjek već uradio. Na primjer da čovjek uradi namaz i kažu posle toga da klanja novi namaz. Isti je ta isti namaz. Na znači, od uslova a, samog postupka koji se od nas traži jeste da to dijelo ne bude urađeno. A urađeno djelo kada bi se zahtijevalo da se učini onda bi to bilo postizanje već postignuto. I to se kosi sa mudrosti Allahu dželešanu. Drugi uslov a, kod samog postupka jeste da bude poznato, da bude poznata njegova suština. Nije dozvoljeno tražiti od čovjeka da uradi postupak koji mu je nepoznat, čija mu su ština nepozna kaže klanjaj on pojma nema šta je namaz ili daji zekat a on nema veze ni šta je zekat a kamol da zna njegove detalje njegove, njegove ovaj, sastavne dijelovi i tako dalje i treći uslov jeste da taj postupak bude moguć da Allah i Lishanu traži ljudi nešto što je moguće da ne traži nešto što nije moguće Za, ovaj, za ova tri uslova vežu se još neke stvari koje ćemo pojasniti, a to je prva stvar, da li šerijat uslovljava za izvršenje određenog postupka mogućnost kod osobe. Nema sumnje, islam je to jasno pojasnio i dao je ovaj svoj stav po pričanju mogućnosti i ne traži da se izvrši jedan postupak osim u okviru mogućnosti. Dokaz za to Yes, Allah, -l -l -l -l je su reči Allahu dželalu šanu, la yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. Allah ne zove koga preko njegove mogućnosti. Zatim poslanik sallallahu -sal -sal aleyhi ve sellem hadisom bilježi Buharija od Imrana ibn Husajna, da mu je rekao: "Sali qa'imen, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa ala jambin wa illa fa awme." Kaže, klanjaj stoješ ako ne možeš on da sediš, ako ne možeš on da na boku, ako ne možeš ni onda samo pokazivaj, tini isharete, to jest očima, očima. kada bude sve što malo ćeš više ispuštati očne kapke. Ovo je dokaz da se a, izvršenje određenog postupka uvjetujeći ime mogućnost. I ne samo to, draga braća. Šerijet ide i dalje. Šerijet znači ne traži od čovjeka da po svaku cijenu uradi postupak ako je u mogućnosti. Jer ovdje je pitanje ako je čovjek mogućnosti da izvrši određeni postupak, da li ga po svaku cijenu mora izvršiti. Pa makar makar ga ovaj zadesila šteta. Šerijet... Takvu osobu smatra Kao onu koja ne može da izvrši postupak Ako čovjek, ako će čovjeka izvršavanje Određenog postupka Može izvršiti ga, ali će ga odvesti velikoj šteti U tom slučaju je on kao onaj koji ne može izvršiti I, i, je, i je Allah i Žilšanu sa njega skida odgovornost Naprimjer, abdest Korištenje vode Prilikom abdesta Čovjek, znači u stanju nije, nije, nije, Može, može koristiti u vodu Ali će ga koristnije te vode odvesti bolesti U tom slučaju je Allah i Žilšanu sa njega Kao da nema vode, skida sa njega ob ili stojanje. Čovjek može stojati u namazu. Može, ali će se umoriti. Allah je dozvolio da sjedne i da, da namaz obavlja sljedeće. I mnoge druge stvari. Znači, nije širijet samo nama ovaj uvjetovo da možemo nešto uraditi. Nego gleda se na to da li, ta, da li ta mogućnost vodi i šteti. Ako ta mogućnost izvršavanja vodi i šteti, Allah je nam je nasmatra odnosno, u, u, u ovoj situaciji kao onoga koji ne može izvršiti nikako. Sljedeća stvar Jeste koja je tu vrsta postupaka kojima smo mi u pošerijatu zaduženi postoji četiri vrste postupaka po kojima smo mi zaduženi i za koje ćemo biti pitani i za njihovo ostavljanje smo grešni prva vrsta to su jasni postupci kao što je namaz jasan postupak kao što je namaz druga vrsta postupaka kojima smo zaduženi su riječi i za nje ćemo biti pitani a dokaz zato je su riječi Zuhru fel kauli gurura Kad govori o tome da je Allah Ižlašanu svim poslanicima učinio neprijatelji između ljudi i, i šeitana I da su jedni drugima objavljivali lijepe riječi kako bi jedni drugi je zavodili I na kraju kaže kadu ženi i koji smo obavezni izvršiti Rekli smo prvo jasni postupci to je kao primjer namaza drugi, Druga vrsta postupaka je su riječi A dokaz da su riječi, postupci Da se, da se, da se uzimaju u obzir Jesu ove riječi žilšanhu, ma A da je Allah htio Oni ih ne bi uradili, ne bi učinili A gore se spomnije, već smo spomenuli U početkovog ajeta Da su jedni drugima objavljivali Lijepe riječi kako bi jedni druge zavodili A na kraju ajeta kaže Da je Allah htio ne bi to radili Šta radili? Izgovarali te riječi prema tome znači izgovaranje riječi je postupak kojeg, Koji se u šarijetu uzima u obzir. Treća vrsta postupaka jeste ostavljanje. Ostavljanje, znači kada šerijat od nas traži ostavljanje nečega, bit ćemo za to ostavljanje. Allah će nas pitati jesmo li to ostavili. A dokaz da je i ostavljanje, postupak koji se u šerijatu smatra odgovornim, za koji će čovjek biti pitan i odgovoran, jeste je Jesu riječi allaha želšanu kanu lajata nahavna an munkerim fa'aluhu labi'sa ma kanu jaf'alun kaže oni nisu jedni drugima zabranjivali zlo a i sami su ga radili a ružno je to što su učinili iako oni u suštini ovdje nisu ništa učinili nego su ostavili na reživanje dobra a odraćali od zla znači ostavili su to a i, i pored toga Allah kaže ružno je to što su radili prana tome to se u šarijacu smatra postupkom To njihovo neostavljanje smatra se postupkom i čovjek će biti za njega pitan. Zatim, poslanik slav Salim kaže, El muslimu men selim, selim el muslimu namil nisaniho jedi musliman je onaj od čije jezika i ruku su sigurno ostali muslimani. Znači čovjek za to ostavljanje, jer ovdje on u suštini ništa radi je poslanik slav Salim ga nazval zbog toga muslimanom. I to se ubraja u njegov islam. I četvrta vrsta postupaka jeste jes je čvrsta čvrsta odluka, odnosno čvrsti nijet, da se uradi određeni postupak. A dokaz da će ljudi biti pitani i da su grešni za taj nijet, jesu riječi poslanika sa vselemu hadijskog iblježi Bukhari muslim, i muslim, izal takal muslimani bi sejfihima, fel qatilu al maktulu finnar, kada se dvojca muslimana sukobe sabljama i, ubi, i ubicaju bijeniće u vatru, faqalu hada al qatilu, wama balu al maktuli, Kaže, dobro jasno nam je što će, što će ubica, ali šta je sa ubijenim? Kaže, inna u kanaha risona la katlije hihi. I on je, kaže, nastojao, imao je namjeru da ubije svoga brata. Prma tome, ovo ovaj je dokaz da ga da u ovom slučaju dovoljan bio samo nijete da bude pitan pred Allahom i Zato što je nastojao da ubije, ubije svoga brata. To je četvrta vrsta postupaka za koje smo odgovorni. I koje, koje, koje se od nas traže u, u šerijetu i kojima postajemo kada postanemo obvezni koji smo obvezni izrašavati sljedeća stvar jeste da čovjek ne biva po šerijatu obveznim dok do njega ne dođe poslanica čovjek ne biva obveznim dok do njega ne dođe poslanica ili dok ne sazna određeni propis kaže šehe Islam u islaminu teme u Mežmul Fetala Kur'an i sunnet nas upučuju na to da Allah Žilješanuhu neće čovjeka pitati dok mu ne dođe poslanica Ako mu većina propisa ili većina vjere ne bude dosla i ne bude dostupna, Allah i Đelešanu neće pitati za taj veći dio vjere. A ako mu manji dio vjere ne bude dostupan, Allah će ga pitati, znači ako se suprosti i to malom dijelu, nakon što je sazno, Allah će ga pitati za taj, za taj mali dio. Gleda se, što se tiče dolaska ili saznavanja određenih propisa, gleda se znači, koliko čovjek sazna. Ako čovjek zna pola vjere, a pola ne zna, Allah je želešanu ga pitati za ono pola što zna ako se bude suprostavio. Za ono pola ga neće ni pitati, to mu je oprošteno. Normalno vidjet ćemo kad budemo govorili o neznanju, koje se neznanje uzima u obzir i tako dalje. Ovdje je nama bitno znači, da, da znamo, da Allah je želešanu ne obavezi čovjeka sve dok do njega ne dođe poslanica. Ili ono sa su dolazili poslanici. Dokazi zato jesu riječi Allah je želešanu ma kun namu azdibine hata rasula i meni smo nikoga kažnjavali dok dok nismo poslali poslanika u drugom kuranskom ayatu rusulaymu beširina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul islali smo poslanike koji su donosili radostnu vijest i upozoravali kako ljudi posle poslanika ne bi imali nikakva dokaza što znači da oni koji ma nisu došli poslanici imaju opravdanje pred Allahom džellešanu to jest oni koji ne dođe ono što uče i što su podučavali i poučavali poslanice Rekli smo da bi čovjek bio obvezan da mora poznavati dotični propis. Da mora poznavati propis se, koji se traži od njega da ga izvrši. Postoje neke stvari koje proizilaze iz čovjekovog neznanja, odnosno odnosa prema osobi koja, do koje nije došao određeni propis. A to su, kao što navodi Šekul i Sraminoj teme, da neznalicu nije dozvoljeno proglasiti nevjernikom niti grešnikom a vidit ćemo ponovo kažem koju neznalicu kad budemo govorili o znanju koje se neznanju koje se uzima kao opravdanje i neznanju koje se ne može uzeti kao opravdanje znači neznalica se ne smije proglasiti niti nevjernikom niti grešnikom za neznalicu se ne smije tvrditi da će biti ostanovnika džehendena a pogotovo da će biti vješnju u njemu i za neznalicu sa neznalice spada ponavljanje Odnosno, nadoknada određenog propisa kojeg je propustio nakon što istekne njegovo vrijeme. Ako čovjek ne zna da treba obaviti namaz i prođe svoj namaz vrijeme i poslije toga sazna, nije obavezan ponoviti taj namaz. Isto tako post, ono, ono neznalici čovjeku koji iz neznanja prođe post, nije obavezan ga napostiti nakon što sazna, nakon što istekne njegovo, njegovo vrijeme. To su stvari koje moramo imati na ovom kada je u pitanju neznalica. E koje se neznanje uzima u obzir? kada kažemo za čovjeka da ima opravdanje neznanja kada postoje dvije vrste neznanja prva vrsta jeste neznanje za koje se ima opravdanje pred Allahom dželešanu a to je da čovjeku ne dođe da čovjek ne zna ništa o, o vjeri da do ne dođe nikakav, da niko ne dođe da ga upozori i ne uputi na, na vjeru ili dođe do njega vjera međutim on je ne može shvatiti kao što su stari ljudi može doći do čovjeka vjera al ništa ne shvata ili izgubi pamet, ili ili o, ovaj kako se to kaže kod nas posenili i tako dalje znači u tom slučaju ima opravdanje za svoje neznanje, s time što ova kategorija koji smo sad spomenuli, čovjek kojim dođe islam, ali ne bude ga razumio, će biti iskušan na sudnjem danu, tako što ćemo Allah vratiti pamet među ostalim kategorijama koji se navode među luđakom, gluhonjemim i reći će im da uđu u džehendem i ako budu poslušali naći će ga spasono s njim. Jer da će im Allah vratiti te te osobine zbog koje čovjek biva obvezan. Ako izvrše tada, znači da bi i na dunjaluku da im je Allah dao te osobine izvršili. Ako ne izvrše znači da ne dunjaluku ne bi izvršili Allah i željšanu nikome neće nepravdu učiniti. I druga vrsta neznanja jeste neznanje za koje čovjek nije, nije, nema opravdanje pred Allahom i žljšanu, A to je da, da bude u mogućnosti da nauči, a ne nauči. Bude ima mogućnosti i intelektualni mogućnosti i mogućnosti sa strane postojane ljudi koji ga mogu podučiti, međutim on je lijen i uopšte se za tim ne interesi. Za takvo neznanje čovjek nema nema opravdanja. Poslije toga prelazimo na uslove koji su vezani za samog počinioca. Ovo su bili uslovi vezani za postupke. Kada čovjek biva obvezan po šerijetu pa smo rekli da postoje uslovi koji su vezani za postupke i uslovi koji su vezani za samog počinioca ili čini oca ili obveznika to su dva temeljna uslova da bi čovjek bio obavezan po šerijetu da izvršava ono što se traži u vjeri postavili se dva temeljna uslova a to je da bude razuman da ima da posjeduje razum odnosno pamet da ne bude luđak i da razumi je ono što mu se govori da može dosegnuti i shvatiti ono što mu se, što mu se govori To su dva temeljna uslova za koja se za koje se vežu svi ostali uslovi i ovaj kojima se analogno pridružuju još neki još neki faktori za koje čovjek ne biva obavezan pred Allahom dželešanu i zbog kojih ne biva obveznim da bude pametan znači da ne, da ima osnovu pameti da bude u osnovi razuman a drugo da može razumjeti ono što mu se govori da može ovaj inte, intelektualno pojmiti ono što mu se govori mislimo na njegov vlastiti jezik jer Allah dž.š. Je ono nije slao nijednog poslanika osim na jeziku njegovog naroda što se tiče ovo su znači bila dva uopštena šarta sada ćemo nešto detaljnije kazati što se tiče luđaka Nema raziloženje mislamskim učenjacima da sa njega spada odgovornost. Znači, lužak, da sa njega spada odgovornost i da sve postupke koje čini neće biti grešen pred Allahom Želešanom. I da ga Allah Želešanu neće pitati za sve postupke koje uradi u stanju ludila. Znači, gubitka pameti. A dokaz, zato su riječi poslanika, u hadisku je bilježi Abu Daud, Tirmizi ibn Mađe, a šehekul Albani ga je ucijenom verodostojnim, Rufi al-Kalemuan Sarasin. Znači, Allah Želešanuhu je digao I jedan od te trojice je Anil Majnuni hatta yufik wa fi hatta Kaže i poslanik sa i jedan od te trojice sa kojim je dignuto pero jeste luđak dok mu se ne vrati pamet ili dok znači ne postane ponovo razborit. Zatim imamo kategoriju dječaka ili djeteta, da li je dijete obavezno po šerijetu? I da li se njegovi postupci pišu? Poznato isto tako da znači, djete nije obvezno i da njegovi postupci do punoljetnosti se ne smatraju punovažnim. I da sve grijehe koje u, uradi do tada ne pišu mu se. A dok je zisti hadis koji smo malo prije ovaj da da je perodignuto trojice između ostalog djeteta dok, dok ne postane punoljetno. Znači za punoljetno su islami sučnjaci postavili četiri, četiri znači, znaka. Jedan, kada se ispuni neki od ovih znakova, čovjek bi, odnosno žena, bivaju punoljetnim. Jedan od znakova jeste da napuni 15 godina, kao što se navodi u hadisu, da je ovaj, Abdullah ibn Omer kaže da je došao kod poslanika sa oselima, bilo mu je 14 godina pa ga je vratio, tražio od njega dozvolu da učestvuje u borbi, kaže pa je došao, ka, došao sam kad mi je bilo 15 godina pa mi je dozvolio. To je dokaz koji islamsvišćenjaci uzmeju, da je 15 godina jedan od, od dokaza punoljetnosti. Zatim, od dokaza punoljetnosti jeste da se pojave oko polnog organa dlake, kod muškarca ili kod žene, treći znak jeste da čovjek, odnosno žena policira usnu da se pojavi e, sperma i četvrto koje je svojstveno samo ženi a to je da se pojavi kod nje menstruacija čišćenje, menstrualni ciklus to su bilo koji od ovih znakova da se pojavi kod osobe biva, biva punoljetnim e što se tiče znači, ovdje smo spomenuli duđaka i i dječaka djete Dijete, bez obzira da li se radilo djetetu koji ništa ne razumije, ili djete koji već kuži stvari, ali ne broji se njegovi postupci sve dok ne do, dostigne punoljetnost, jer njegov, njegov razum još nije na stepenu da potpuno može razlučiti šta je ibadet, šta je korisno i šta je štetno. A što se tiče luđaka i djeteta, oni nisu grijesni pred Allahom, želšanu. međutim, ne dozvoljava im se da čine štetu. Ako bi dijete ili luđak učinili štetu, ta se šteta je iz imetkanje ovog staratelja. Ako bi činili bilo kakvu štetu, ili ako bi činili neki munker, zlo na putu, neće im se dozvoliti. Neće se ni, znači, ni luđaku dozvoliti ako bi stao na putu i i, i činio zinalog. Zabranit ćemo se, mada on nije grešan za to, ali zabranit se zbog zbog toga što šerijad zabranjuje te, uh, te grijehe uh, uopšteno. Nije zabranio samo određenim kategorijama ljudi. Tako ako se de, dogodi da dijete nanesi zlo nekome, u tom slučaju se ide pred kadiju i ovaj kadija procijeni štetu i o to se uzima iz, iz, iz imetka staratelja, vraća se, vraća se osobi koja je oštećena. Zatim sljedeća stvar jeste da li su griješni onaj koji pogriješi, koji nešto uradi iz pogreške, zatim spavač i onaj koji nešto uradi iz zaborava. Nema razilađenja u islamski učinacima da ove osobe, sve, sve tri osobe koje smo spomenuli nisu griješne za postupak koje ih Rekao sam koji nešto iz pogreške uradi. Greškom uradi. Hataan. Naprimjer, ubiješ ubiješ čovjeka pogreškom. Nenamirno. Pa jest. A znaš šta je pogreška? Allah to u Kur'anu spominje kako ubije muqbina nenamjerno ili pogreškom. Čisti pušku i pušku ubije čovjeka. Nije imao da ga ubije. Takve osobe nisu griješne pred Allahom dželšanu Međutim, obavezno su nadoknaditi ono što što u zaboravu, odnosno u snu, odnosno u pogreški, urade, odnosno izostave obavezni su nadoknaditi Ako bi čovjek prespavao namaz Nije griješan pred Allahom dželšanu, ali ga je obavezan naklanjati Jer on je ispunio uslove da bude obavezan pred Allahom dželšanu Ali privremeno, Allah sa njega diže pero, ali ostaje u osnovi obavezan jer ako neke da su ispunili uslovi obveznosti a to je da ima pameti da razumije. Isto tako ako urade neke od propusta, nanesu nanesu neku štetu u tom stanju, ta se šteta nadomiruje. Ako bi ako bi spavač uradio nešto, nanio neku štetu ili će objektu zaboravi nanio ili pogreškom, ta se šteta nadoknađuje, ali nisu griješni i velika je razlika da kažemo da je grišan i ovaj da da da neće biti da se nadoknaži ono što ste te uradio odnosno da nadoknaži ono što ostavi od dijela u, u, u tom stanju dalje što se tiče nesvjesti kakav propis uzima nesvjest li uzima propis sna ili propis ludila jer čovjek luđak nije obavezan nadoknaditi ono što je u ludilu propustio dok spavaće e je sada čovjek koji u nesvjest U koju ga kategoriju srstavno? Da li u kategoriju osobe koja je bila znači u stanju ludila ili osobe koja propusti određenu stvar dok spava. Poispravnije je mišljenju znači kao spavač. Ima propis kao spavač. Da sve ono što propusti u nesvjesnom stanju da treba da, da nadoknadi kada mu se vrati svijest. Zatim poslije toga imamo srživu. Čovjek, vama je poznato da će da u sržbi uradi mnoge postupke. E, da li se ti postupci uzimaju u obzir? I e, da li se čovjek Kori zbog onoga što uradi I da li je grešan zbog onoga što uradi U srđbi Ne možemo reći kategorički da je grešan Da nije grešan nego ćemo napraviti Pojašnjenje Koje nalazimo kod imame Ibnul Kajima alihi, Kada govori o razvodu braka Koji se dogodi u srđbi Pa kaže postoje tri Stepana srđbe Prvo da čovjek zbog srđbe Ne zna govori potpuno, potpuno mu se zamagli pamet Ono što radi, radi nesvjesno a što toliko je velika sržba da, da je potpuno prekrila pamet. U tom slučaju ako bi se desio razvod braka ili bilo koji drugi postupak ne bi se uzeo u obziru. Druga vrsta sržbe jeste sržba lagana sržba prilikom koje čovjek ne diže glas, razborite, zna šta govori i tako dalje. U tom slučaju dešava se razvod braka. I treća situacija jeste da bude velika sržba I da, da čovjek podiže glas, ali da ostane pri pameti, da razabire postupke. E tu su se različni islanovi učenjaci, a ispravnije je da, da i u toj situaciji ne biva razud braka. Da bude velika srđba, da se podiže glas, da, da vrijeđaju jedno drugo, ali da ostane pri svijesti, da zna šta govori i da, da može razabrati šta je dobro, šta je zlo. I u ovom slučaju po ispravnijem mišljenju mada ima i mišljenje da u ovom slučaju se događa razvod braka po ispravnijem mišljenju kako kako što kaže e, Ibn al bliže je da se u ovom slučaju isto tako ne događa razvod braka A analogno tome bilo koji drugi postupak koji se radi u Srbiji se poredi sa, sa ove tri situacije To je što se tiče sržbe poslije toga dolazi pijano ostanje Šta Vraća se nove tri kategorije. Vraća se nove ove tri, tri vrste srđbe. Ako, ako, pri, ako pri srđbi nema pameti, znači potpuno pameti izgubi, nije, nije grešan kod laž Glašanu. Znači sad sa ove tri kategorije treba porediti svaki drugi postupak koji se dogodi u srđbi. Zato je poslanica Osrljen zabranio da čovjek sudi dok je, dok je u srđbi. Da Kadija sudi dok je u srđbi. Zatim pijano stanje. Da li čovjek biva odgovoran, obveznik dok je u pijanom stanju? Da li mu se pišu postupci dok je u pijanom stanju odnosno da li je obavezan da ono što propusti u pijanom stanju da nadoknadi nema znači razilaze jurisdikcijskih učinilaca da onaj koji nešto propusti u pijanom stanju da je isto tako kao spavači da je obavezan da da nadoknadi jer kad spavaš koji koji ne čini nikakav grijeh kad je obavezan nadoknaditi onda je pijanica još je preče da, da bude obavezan da da nadoknadi ono što je propustio ili da nadoknadi štetu koju je učinio i na kraju šta je sa onim koji bude prisiljen šta je Da li, da li osobi koja je prisiljena, da li se pišu u postupci, da li je griješna, kada se uzimaju u obzir i koje vrste prisile postoje i tako dalje. Što se tiče prisile, postoje dvije vrste prisile. Prisila u kojoj čovjek nema nikakve slobode i nikakvog izbora. Znači, potpuno mu je oduzeta sloboda. Kao što je da ga neko uzme i odnese na mjesto za koje se on zakleo da neće ulaziti. Naje ka, čovjek zakleo, tako mi Allah neću više nikad ući na ovo mjesto. I ljudi ga nasilu unesu tamo. Ću znači, uho tega dvojica, trojica i odnesu ga nasilu. Nema nikakve slobode, ne može, ne može se nikako oduprijeti. Zatim silovanje žene naučila da nas Allah sačuva. Žena koja bude silovana, nema nikakve slobode u onome što je se dogodi. Kaže islam učeniaci da u onom slučaju osoba nije griшна i da neće biti pitana pred Allahom za ono što joj se što joj se uradi. Čak, znači u slučaju osoba učestvuje u grijehu. Ali potpuno mu je oduzeta sloboda izbora I druga vrsta prisile Jeste da čovjek ima nekih mogućnosti Da mu nije potpuno oduzeta sloboda Kao što je prijetnja Kao što je mučenje Kao što je udaranje I tako dalje U ovom slučaju ako bi čovjek prijetnjom Udaranjem ili mučenjem Bio prisilen na određeno dijelo Šta je sa njim? Da li je grešan pred Allahom ili nije grešan? Tu trebamo da znamo da postoji prisila Na riječi i prisila na postupke Što se tiče prisile na riječi, čovjek nije će biti grešen pred Olaavom da ga znači, prisile udarcima da kaže da on nije musliman. Da ga prisile riječima da kaže, samo da riječima kaže, da u srcu ostane musliman. Ili da ono što se dogodilo u Ammar i Asrde pohvali oboženstva mušnika. Kada su da mučili, onda je došao poslanik sa oselim, i plakao i poslanik je rekao ako te budu, ako budu ponovo to uradili, vrati se i učini istu stvar. I onda je objavno ajed, oni koji, koji učinje kufr ali su u srcima svireni sa Imanom da je Allahu džellelahu znači neće neće pitati zbog toga to je što se tiče prisile na riješ i postoji prisila u postupcima što se tiče prisile u postupcima ona se dijeli u dvije vrste prisila na postupke koji su ljudsko pravo i prisila u postupcima koji su Allaho pravo što se tiče prisile na postupke Koje su Allaho pravo, čovjek također nije grešan. Ako bi nas neko natjerao da se omrsimo u, u, u danu Ramazana prisilom, u tom slučaju nismo grešni pred Allahom. Zato što je Ramazan, odnosno post čije pravo? Allaho pravo. Međutim, ako bi nas neko prisilio da ubijemo nekoga, Ovdje se radi, znači, o prisili na postupke koji su čije? Ljudsko pravo. Ako bi nas neko prisilio da nekog ubijemo i zaprijetio nam da će nas ubiti ako mi njega ne ubijemo, u tom slučaju smo grešili pred Allahom ako bismo ga ubili. Ili ako bismo ga udarili. Ili ako bismo mu spalili i metak i uništili i metak u tom slučaju, znači, veže se za za njihovo pravo, za ljudsko pravo. Zbog šega razlika između Allah, između riječi i postupaka... Ako budemo nešto kazali pod prisilom, nismo greši pred vlavom. A ako nešto budemo učinili pod prisilom, bićemo bićemo odgovorni. Zbog čega? Zbog toga što šteta koja nastaje riječima, može se otkloniti. Čovjek kaže, nisam musliman, naprimjer, nakon 20 dana kaže da je musliman. Dok šteta koja nastaje postupcima, ne može se otkloniti. Ubije šovjeka, ne može tu štetu otkloniti. Šovjeku spališ i metak, ta se šteta ne može otkloniti. Zbog toga se pravi razred među prisile u riječima i prisile u... U postupcima. To je što se tiče obvezivanja u islamu. Prelazimo na sljedeću oblast, a to je druga oblast koju mi obrađujemo ovdje iz Usuli Fikha. Kako se okoristiti ili kako shvatiti Kur'an i Sunnet. Kako izvući propise iz Kur'ana i Sunneta. U prvom smo dijelu govorili o šerijatskim dokazima. Drugi dio je, a zato smo uspustno spomenuli ovo obvezivanje. Jer nemamo vremena da o svemu govorimo. Ostavili smo tu i šariatske propise, kao što su haram, halal, to smo ostavili jer nemamo vremena da o tome govorimo. Ali spomenuli smo obvezivanje uopšteno, tako da čovjek će lahko sebi stvari poredati nakon što uh, nauči ove uslove. Prelazimo znači, na izlačenje propisa iz Kur'ana i sunneta, odnosno kako se okoristiti Kur'anom i sunnetom i kako shvatiti Kur'an i sunnet. Prva stvar koju ćemo raditi u ovoj oblasti jeste naredba i zabrana. Počinjemo sa naredbom. Naredba u Kur'anu i Sunnetu može doći u sljedećim oblicima. Može doći u obliku imperativa. U klanjaj, posti, kao što se riječe Allah i Zulšanu, ekim isfalat, obavljaj namaz. Prva forma, odnosno prvi oblik u kojem dolazi naredba u Kur'anu i Sunnetu jeste naredbeni glagolski oblik, odnosno imperativ. U to i tako dalje. Drugi oblik u kojem dolazi naredba jeste naredbena imenica, kao što je Aliikum bi sunneti, o sunneti Hulefa ir, ra, hulefa ir Rašidin. Na vama je, znači što bi šturo prevedeno značilo, na vama je da se pridržavate moga sunneta i sunneta mojih pravojernih halifa. Ovdje nije spomenuto pridržavajte se, nego na vama je. Ovo se zove znači naredbenom imenicom. Poslije toga sljedeći oblik u kojem dolazi naredba jeste prezent koji je, koji je spojen zajedno sa lamom. Fel jahzar illa dine. Prezent u arapskom jeziku do, ovaj je u ovom slučaju jahzaru, ali uz njega je došlo lam. Prezent sa kojim dođe lam smatra se naredbom. Fel jahzar illa. Neka se pripaze. Neka uradi to i to. I četvrti vid naredbe jeste... Glagolska imenica Koja obavlja Radnju samog glagola Kao što se riječe Allah To je glagolska imenica Znači imenica koja je izvedena Iz, iz glagola U slučaju se ne spominje glagol Ali se spominje imenica koja obavlja Radnju koju obavlja glagol U ovom slučaju je Darb znači udaranje Pa neka bude udaranje njihovih vratova Allah naređuje i neka bude udaranje njihovih vratova. Nije rekao udarite njihove vratova, nego udaranje njihovih vratova. Znači u ovom slučaju glagolska imenica obavlja radnju, obavlja radnju koji obavlja glagol i ovo se smatra naredbom. Normalno vidjet koji su usluvi, kada naredba se mora izvršiti, kada se spušta na seped men duba i tako dalje. Kada naredba u Kur'anu i Sunnetu dođe bez ikakvih pokazatelja, bez ikakvih sporednih stvari, Da li sama po sebi upućuje i traži izvršenje onoga što se, što, što, što dolazi u toj naredbi? Dolazi naredba u Kur'anu i Sunnetu kao što je uradi, učini to i to. I nemamo nista pored te naredbe što nas upućuje da je to obaveza. Da li sama ova naredba od nas traži da izvršimo ono što je došlo u toj naredbi? Po ispravnijem mišljenju, znači kod, kod Ehli Sunneta od džemata, naredba el emru je dullu alel uđubi. Naredba traži izvršavanje, obavezno izvršavanje onoga što je došlo u toj naredbi. Kad kaže Allah salat", obavljajte namaz. Ovo je naredna forma. Naredni oblik. Allah naređuje. a e da li ta naredba se mora sprovesti? U osnovi svaka naredba koja dođe u Kur'anu i Sunnetu se mora izvršiti dok ne je dokaz koji je spušta na stepen menduba dobrovoljnog, dobrovoljnog djela. Dokazi zato su riječi Allaha dželešanohu felyahdzeril ladin yohalifun an amrih neka se pripaze oni koji se koji suprotno postupaju njegovoj naredbi znači da sama naredba poslanika s.a.v. od nas traži da je izvršimo a dokaz je što je Allah ukori oni koji su suprotstavili u naredbi poslanika s.a.v. kaže neka se pripaze oni koji se, koji suprotno postupaju naredbi njegovoj drugi dokaz jesu Riječi poslanika sa usredem laula an ashuka ala ummati la marutum bis ma kulli salat u drugom rivajtu ma kulli wudu u trećem rivajtu kulli salat kaže da neću otežati svome ummetu naredio i naredio bin da koristi miswak prije svakog namaza znači da je miswak dobrovoljan Ali da ga je poslanik naredio, bio bi obavezan. Jer kaže da je nečeo, naredio bi im. Znači, kada, kada, kada bi im naredio, morali bi ga čimiti, bio bi im težak. To je suprotno shvatanje iz ovoga, iz ovoga hadisa. Od dokaza da, da naredba upućuje i, lo, i traži izvršenje onoga što, se u, njoj, što u njoj dolazi, jeste konsenzus ashaava, radi Allahom, koji su postupali po svim naredbama koji su došli u Kur'anu i su odnetu bez pitanja šta se mislilo s tom naredbom. Svaka naredba koja nima dola, dolazila od Allahog poslanika i od Allaha prije toga oni su izvršavali, nisu pitali šta se misli je li to se misli na pravu naredbu ili na, na naredbu kojom se hoće da se ljudi postaknu na činjenje određenog djela i na kraju, znači sam arapski jezik na to ukazuje, u arapskom jeziku kada bi rekao čovjeku, kada bi otac rekao sinu, donesi mi vode to znači naredba i ako ga ne bi poslušao Ovaj, doliko volo bi da, da se ukori, da se da znači da ukori zbog toga što ga nije poslušao. A to je to je upravo na, na tu puću i arapski jezik. Kada se u arapskom jeziku kaže if al keza, uradi to, to za sobom povlači obavezu izvršavanja. Toliko za današnje predavanje. Sutra ćemo nastaviti sa još nekim stvarima vezanim za naredbu, posto zabranu i zatim za has i am opšti i poseban tekst اينا كايو جمودوارت ان شاء الله اي تالا كاو سمو ركلي ووصول ما غيزان امزا افتها مولا كتاب الله جسور ومنها جنبه نسعى إلى الرحمن بالإخلاس والتقوى بخوف ورجاء منك يا مولا بخوف ورجاء <تصفيق> الله أزبه الله أزبه Allahu azza Allahu azza Allah Azza internet stranica MinBad Ovo je kutno Ja pozivam ka Allahu Imajući jahni dolce za ja I tak i ona i ko ima slijedi ليك رسول الله يا من يكو بها نستر من من المشركين اسلامسكا من ummetu i yad'una ilal khayr neka među bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od odzva odrećate oni će ištažali postičanje a <tiprisa> šraqat nasi bi ljubim min tuha i nemarat nektojim rabben imahadi islamska internet stranica minber